Hogy elutasítasz hogy minden szabályt, abban azért nincs benne valamiféle meggyőződés arról, hogy, hogy hogy van egyfajta rendje a dolgoknak számot. Nincs rendje. Mi mi, mi, mi, most akkor visszakérdezek. Mi az, hogy rend? Mi az, hogy rendje? Mi az, hogy igazsága? Mi az, hogy el, mi az, hogy előre, mi az, hogy hátra, mi az, hogy fehér, mi az, hogy fekete. Tehát mindennek így a visszakérdezése. Miért jó az? Az apám is egyébként ezért tudott, ha itt lenne, ő már a temetőbe van. És akkor nagybaj, mindig visszakérdezett, hogy Jancsikál miért így jó, Mi, miért így jó, tehát most nem akarom ezt a baz meg ott hozzátenni, ő hozzá tette. Miért jó így? Miért magyarázd el nekem? És nagyon sokat tanultam tőle, hogy visszakérdezni. Mi? És akkor az apám mondjuk nem volt Jáncsücskös, mondjuk ő is egy halom rász, leszeletőt a levesire. Tehát őnála egyébként a, a, a zevési dolgok onnan gyüttek. Tehát az apám nem elé, tehát úgy nem ült le, hogy leüt volna egy leves mellé, aztán kanállal levett levet bellába, tehát ez kisebb villában nem evett soha. Csak hogy mit tudom én, tehát ő is lafatyúd meg ez meg az, ő kiugrott egy vadak csalánért, tyúkhórért, falevérért, beleszeletült a levesbe, ő is megette nyersen a húst. Tehát hogy tüle ezek a dolgok is. De még... Nem akarok állj, ne egy szabad nagy professzorom, processzor. Végeredménybe én egy támadási lehetőség gyerekkoromba volt, a legnagyobb lázadás egy gyereknek a szabályok ellen tandrend megsértése. Menzára be voltam iratva. Akkor a cirkusz csináltam ott, nagyba a szülők kiírattak legalább 20 gyereket azonnal a menzáru amikor én, tehát állítólag írtózatos hányingert és tehát a legnagyobb lázadás tanrend ellen például a menza, hogy sorbáltak a gyerekek tálatszállal én láttam ott, hogy hát itt kell valamit elsőben egy meg óvodában mondjuk egyébként már akkor a, a, emlékszem rá, hogy a muter és a fater között, hogy valóban ez nem jó ötlet, hogy a gyereket már, mint jó magamat menzába beírassuk, mert figyeld meg, hogy nem fog működni a dolog. Mondta a muter faternak, hogy nem fog működni. Tehát nem fog működni az a dolog. Tehát valami lesz, valami nagy csapás, figyeld meg, ez így történt nem fog menni, és valóban én láttam már elsős koromban, meg már óvodában is már voltak ezzel, vagyok már nem is ebédeltem benne egyébként. megint csak utolsó, tehát nagy csoportot, jártam ki ott. És ma akkor ott már nekem föltűnt az, hogy egy gyereknél ez a legnagyobb lázadási terület lehet, hogy mondjuk ha mi a fasznak Ö, az étkezés? az étkezés. Ott már, én már nagy bulit csináltam ott a nagyba a via fenébe. Azzal bulítottam ki a lisztet, hogy ugye két tányér volt. Az egyikbe hogy tudom én, tették a levest, másikba a lapos, meg a viharos sebet, vagy tudom én, a főzeléket vagy ott. Én a kettőt összeburitottam. Mákos tészta levesse. bótot só, rászórtam az összes és akkor nagyba így kézze, kézze így, fröccögött, kiküttek a picsába. És akkor láttam, hogy ezzel már lehet itt kezdeni valamit, tehát hogy hatással voltam. Akkor tudom én mondjuk, akkor még mindig, még akkor adtak egy-két esélyt, akkor itt én beosontam a fokrémet, így rányomtam az egész rág, és szóval csináltam ilyeneket. És akkor rágyüttem erre, hogy ezzel, tehát ezzel már így lehet egy ilyen nagyobb... Tehát ilyenkor már elkezdődött, elkezdődött ez a dolog. És láttam, hogy hatással vagyok a többiekre. Ültek ott mellettem. És láttam, hogy így hatással vagyok rájuk. De nem egy közömbös dolog. És akkor éreztem, hogy ez-ez oda ez oda, csapós, ez oda Na így, így, tehát így. Vagy például akkor mondjuk az is egy nagy performance volt, hogy meg a kitűnés a többiek közül. Ez a sor, sorba semmiféleképpen nem kell beállni. Más, másodikos koromban én már cigarettáztam. És akkor ez olyan nagy sláger volt. De, hát akkor még nem. Az apám az munkás szívott. Már másodikos voltam, az 80-as évek. Hát 86-87 a környékén. Még a Kádár rendszerben munkás szlipákot én mindig elvettem tőle egy szálat. Meg ő meg is kínált egyébként. Azért kínált meg, Hát, nálunk ez, tehát, meg nagyon fontos dolog, nálunk ez nem volt így taboly, anyát, picsáját rá, ne gyújtsál, meg ne így áll, meg mit tudom én, mert szájon vágnak, hogy kiköpöd a pirost. Ezek a hülyeség. Az apám nagyba nagyon jól látta, nyugodtan, sőt, ő ki is töltötte nekem a fröccsöt, mindig nagyba, az öreg apámnál voltunk nagyba, amit én iszogattak, S kis pohárba, nekem is. Tehát ez nem volt gond nálunk. Hát a muternál persze gond volt, nem ez a lényeg. Például akkor kiléptem nagyba másodikba, a utcára, és akkor már nem felnőtté válás, ez is egy ilyen, hogy nem úgy lépek ki, mint a többi. És voltam ilyen egy méter tíz, már tettem be a munkást, és akkor nagyba már pöfékültem. Már másodikos koromban. Tehát ez is egy kitűnés, hogy már cigarettáza mentem haza. Tehát ez is egyfajta, egy tudom én. És akkor a tanárok föl voltak háborodva. És a szüleim nem nagyon jártak így szülő értekezet, és akkor emlékszem rá egy ilyen osztályfőnök együtt, és hát mondta, hogy hát nem jó ez, hát 7 éves gyerek cigarettázik, stb. És akkor mondta a fater, ott volt, ő ilyen traktoros volt egyébként, és akkor mondta, hogy mert ne nem tesz jót így az ereknek, meg a fejlődő szervezet. És akkor nagyban az apám mondta, hogy mi a pics, hogy mi, mi köze van ehhez. Azt mondta, hogy most mi, mi árt magának, hogy pöfékül a gyerek. Tehát mi ezzel a gond? Most ezzel ő a valamit okoz, tehát hogy... Nem értette az apám sem a földtevést, hogy mi ezzel a gond, hogy egy 7 éves gyerek rájut mondjuk iskola után. De nem értette. Na szóval, ilyen apróságok. Ja, arra gondoltam, amikor kérdeztem ezt a renddolgot, hogy alapjában miért te is azt mondod, hogy valami jó, nem? De hogy van olyan, -e, hogy valami jó. Tehát például az, hogyha mondjuk szarnod kell, és szarsz, akkor az, az rendben van, nem? Tehát az a dolgok rendje hogy szarsz, amikor szarsz. Nem kell. mindegy, hogy hova. Tehát WC-be soha. Tehát WC-be ilyen, tehát az is egy konvencionális WC-be soha. WC-papírral soha. Tehát kitörölni a valagamat soha nem. Na. Azt kérdezünk, hogy az, lett szükségre, és a az Öh, Mereke, ez nem, ez másképpen, jó, a... másképp, másképp fogom föl az azért egészet. Azért szeretnék nézni, mert a szüksége ott tudnék a legoptimálisan ő Tényleg valami klótyúra velünk, külön, mert nem körben? Nem, nem, Biztos. Nem. Tehát, hogy nem, most nem azért mondtam, tehát, hogy kérdeket, mert azért lennek oda, mert akkor tiszták, ha egynek viszonylag nem, nem szóljon meg a valamokat, hogy beszáradt szar, az egy kerenetlen érzés, azt mondják, Micsoda? Micsoda. Mi, mi? Aztán, hogy, hogy a pedig van szükség, ez a nap és Szorás. a napfajta... Már együnkkel e ilyen sem. valami, nem ez valamilyen... Tehát ez már nem, nem, most ez milyen kérdés? Tehát ez már ez nem, úgy ez ezt ugye elment? Micsoda? Micsodát? De most azt hogy, hogy hol van. Tehát a konvencionális. fel hogy a te felfogásod valamiféle olyan is félnek, nem alapul, hogy vannak mesterséges szabályok, és majd természetes rendje a dolgoknak. Nem? És te azt utasítod el, amit mesterségesnek érzel. De ez úgy tűnhet fel mások számára, hogy a mesterséges terület, ahogy te eh, kezelted. És azt hívják, hogy... Nem ez egy nem csak azért is. Nem. Mestertértékelő a Végeredményben ugye lázadásnak indult de aztán idővel, hát ugye, ahogy haladtam előre akkor ezt tudományosítottam. Tehát, ugye, őrületnek hangzik az, odaadtam ezeket nagyvalzokat, a üvegevők, stb. hisztériások neki állnak, papírteni csikket, stb. De most az őrület, az idézőjelbe vett polgári őrületből, ez a tudomány, hogy megértetni a megérthetetlent, megérthetetlent a fölfoghatatlant, az elmebaj, idéző elmebajnak beskatujázott valamit. Hát nagyon a csólok, vagy a csórumon mindez rendben van, hogy a Bartos filozófus, mindez rendben van, hogy a Bartos szívja az államot, a társadalmat. Hát nagyon sokan rengetegen fölteszik. De egyet nem értünk. Mi a francnak kül lehöz műanyagot enni? Csak olyan bambino odabazta, pontosan a kapitalizmus miatt. Tehát szinte, mintha én írtam volna, pont a kapitalizmus miatt. Tessék.